Rugăciune pentru porunca și taina privegherii. Doamne, Iisuse Hristoase, Domnul slaviei, Te iubim, Te slăvim și Te mulțumim, fiindcă taina privegherii ne-ai dărit, când pentru noi cuvântul tău l-ai rostit. Fericite sunt slujile acelea pe care, venind stăpânul, le va afla, begând. Adevărat digo, că se va încinge și le va pune la masă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 Căci fericită este sluga aceea pe care venind, stăpânul o va găsi făcând așa, ca să împlinești pentru noi făgădința ta. Adevărat vă spun că o va pune peste toate abuțiile sale, pentru că fericiți cei ce fac poruncile lui și îl caută cu toată inima lor, căci privegherea este darul trezviei, Fericit bărbatul care se teme de Domnul, întru poruncile lui va băi foarte.